Це блаженний учинив І наступного року пані вродила ще одного сина Тоді війшов у її голову дурман Назвала вона батьком своїх синів блаженного І почала оповідати, що він приходив до неї для цього у снах Збагнув преподобний, що діє тут не господня сила, а диявольська І прирік себе до стояння на одній нозі цілий рік як і після першого спитування. Більше дітей пані з Володара не народжувала, а ті, що з'явилися, живуть у здоровій досі. І Созонт, коли хоче, може навістити і їх. Історія Созонта зацікавила. «Скільки років минуло відтоді?» – запитав він. «Років із п'ять», – сказав Симеон. «Чи хтось із вас бачив тих дітей?» Бачили. Антоній, Євагрій та я, мовив Симеон. Отже, вас тоді, учнів, було біля Святого Троє. Були всі вже. Але Теодорит не міг бачити. А Никифор та Георгій ходили по селах за Ялмужною. «Чи ходите і зараз за Ялмужною?» – спитав Созонт. «Ходимо», – мовив Антоній. Інакше тут не вижили б, маючи стільки ротів. Навідаю пані Олену Пулевську. Чому Блажений подумав, що тут диявольська сила діяла? Бо жінка – посудина диявола. І Блажений мав би це пам'ятати, освячуючи грошину. Тому прирік себе на те покаяння тяжко від того страждаючи і катуючи своє тіло, мовив Антоній. Народжувати дітей – це Боже призначення людині, мовив Созонд. сказано у псалтері. Сини, що народжені будуть, устануть і почнуть розповідати своїм дітям. Але повів Осія, вони зрадили Господа, бо породили чужих дітей. А блажений не міг і не мажав бути чужоложцем. Через цей прийняв це собі за гріх та остереження, щоб не втручатись у справи, де має діяти Господь, мовив Теодорит. І відтоді не розрішає безплідності, щоб не мати з жінками справунків. «Мене переконав», – сказав Созонт. Блаженний учинив достойно. Коли ж так, хто був батьком тих дітей? Її чоловік при молитві святого Отця. Тоді в чому гріх блаженного? В тому, що він до нього по гріховному осмілився промовляти жіночі вуста. сказав Антоній. А достойність блаженного? Він гріх учасно відсік ще до того, як той став гріхом. Я озирнувся. Довкола зібралася юрба уломних та почварних. Оточили нас звідусіль, як темна стіна, і були вони, мовнічні страхи, чи як чортовиння за окресленим святою крейдою колом. Більше додавало непевності й тривоги те, що всі вони мовчали. Мені навіть здалося, що й не дихали. І я все ще милувався з їхньої дивоглядності, але здавалося, що досить Теодориту чи Антонію махнути рукою, як та жахка отара заверещить і кинеться на нас, щоб роздерти і спекти на вогнищі собі на вечерю. Зиркнув на своїх співподорожан Созунт, як завжди, був спокійний, навіть чимось задоволений Він лежав біля вогню на боці, вільно розкинувшись Павло сидів на почіпки Його сині очі захоплено світилися Був, очевидно, цілком заполонений розповідями і не бачив нічого довкола Вогонь палав високо і рівно Микитені учні в ряди годи підкидали до нього хмиз. Тільки тепер я помітив, що той хмиз підносять весь час кілька карликів. Але поміж них не було того, котрий з нами розмовляв – Мусія.